Її вслуговує вродлива, невисока назріз, смаглява, як циганочка, з сірими задумливими очима покоївка, у білій вишитій заполучі сорочці голубій спідниці і червоних спідківками черевичках. «Чого ти, Катруню, така невесела?» питає попольський панна, вплітаючи в косу нитки великих перлів і дивлячись на відображення у дзеркалі свого усміхненого личка та задумливого обличчя покоївки. «Я нічого, панна». Ласкаво, тихо, з прихованим зітханням відповідає дівчина теж по-польськи. — Як це нічого? — Самої весни тебе впізнати не можна. Дівчина мовчала, дивлячись на таці, на якій лежали низки перлів, шпильки та інші дрібниці панночиного туалету. — Тебе тепер і не чути, — вела далі панна, — а колись ти, бувало, весь час співала ваших гарненьких хлопських пісень. Не співається чогось? Так само тихо відповіла покоївка. «Хотище, хоч ваші хлопи й брудні, й смердять, а пісні їхні дуже гарні». «Панна називає хлопів смердючими, та вони не всі такі», – зашарівшись, відказала дівчина. «Невже? А брудні вони завжди». «Як же їм не бути брудними, панно? Вони завжди працюють». «Працюють? Які дурниці! От і я працюю, і ти працюєш. А ми ж завжди чистенькі. У панни робота така». «То шовк, то бісер, то канва, а в мене часто руки бувають брудні». Панна відійшла від дзеркала, обернулася, глянула в дзеркало через плече і усміхнулася сама до себе. «А гарно міняться перли у волосі, правда, Катруні?» – спитала вона. «Ой, як гарно, панна!» – відповіла покоївка. Панна перекинула косу через плече і почала її роздивлятися. «А що, панна, про козаків чути?» – червоніючи, нерішуче запитала покоївка – «Про яких козаків?» «Та тих, що пішли в море із Запорожжя». «А, про тих розбійників?» «Вони, ласкава панно, не розбійники, вони за віру стоять, бідних невольників з турецької неволі визволяють». «Отож, а за них ми, панство, повинні розправлятися з турками і татарами. От і тепер, каже дядько, татари напали на Україну, і гетьман Жолкевський збирає все наше лицарство, щоб захистити матку Польську». Потім, повернувшись до Покоївки і дивлячись її зніяковілі очі, панна лукаво примружилася. — А, лисичко, то я вгадала. — Ти за якимсь козаком тужиш, га? Покоївка зашарілася і мовчала. — Га? За якимсь вусатим і чубатим велетнем? А чхітруха? Покоївка намагалася невимушено усміхнутися. — Кажуть, що кафу здобули, ласкава панну. — Ого! І козлов... І ще якесь місто?» «То і твій там?» Лукаво усміхнулася панна. Покоївка не відповіла. Панна нарешті впоралася із своєю косою. «А він такий же брудний, як і всі хлопи?» Покоївка знов не відповіла. Вона хотіла перемінити розмову. «А яку сьогодні панна зодягне сукню до обіду?» спитала вона. «Паливу з мережевом» була відповідь. Почувши цю відповідь, Покоївка в свою чергу усміхнулася. — У Палеві панна так сподобалася панові господаричу, — лукаво сказала вона. — Довелося самій панні зашарітися. — Якому господаричу? — Та отому тому гарному чорнявому паничеві, панові могилі. — А? — А ти звідки знаєш? — Я сама чула, як він казав панові Замойському, що панна в Палеві справжня Мадонна. — Таке скажеш? — От їй же Богу так і сказав Мадонна. — Але ж ти не знаєш, що таке Мадонна. «Ні, ласкаво, пану, знаю, он у кабінеті в'ясномирможного князя. То я схожа на неї?» «Ні, панна гарніша». М, «Таке скажеш?» Увечері того ж дня замок князів Острозьких сяяв вогнями. На терасі, обитій зеленню, грала музика, причому особливо старалися духові інструменти, наче в замку відбувалися на великого звіра». А блискуче роззолочене панство під звуки краков'яка і мазурки полювало на чудових лисичок в образі чарівних польок – литвинок, українок. Князь Януш давав роскішний бал героїв Вавилонського полонення московських царів славетному гетьманові Станіславу Жолкевському, і тому в Острог з'їхалося вельможне панство з усієї Польщі, Литви та України. У той час, коли одні гості танцювали, інші вже відтанцювавши походжали і відпочивали на чистому повітрі в чудових алеях замкового парку, який здавався казковим від різнобарвних вогнів, що обливали фантастичним світлом відкриті алеї парку,